Я так і думав. «Що ти вдягнув?» У Світланиному голосі відчий. «Ти ж не в театр збираєшся!» «Це туди треба вдягатися в нудне чорно-біле вбрання. Ти ж по телевізору бачив президента і його оточення?» «Дійсно бачив. Згадую, без жодних проблем. Справді, безколірне оточення, безколірні костюми. Я теж мушу стати безколірним». Щоб не викликати ні в кого Ні відчуття небезпеки Ні роздратування Як легко вдягати білу сорочку Чорну краватку І сірий костюм Добре, що в мене все це є Костюм придбав колись Щоб одягти на похорон Відтоді я вдягав його Тільки на похорони Кілька разів Розділ 96-й Київ, грудень 2015 року Незвично підніматися чорними сходами, що в будинку на десятинній Та ні, тут чисто, але немає жодної килимової доріжки і нормального освітлення Просвіти вузькі, повітря важке, попереду йде Коля Львович Зупиняємося на моєму поверсі. Я задираю голову і бачу відеокамеру, націлену на дерев'яні двері з бронзовою ручкою. Коля Львович багатозначно дивиться на мене. Потім ключ прослизає у шпарину. Неголосне клацання, і двері відчиняються. А де вона зараз? Цікавлюся я, розуміючи, що ввечері ніхто медогляд не проходить. Ми розшукали її шкільну подругу з Донецька. Зробили так, що саме сьогодні ввечері вона проїздом у Києві. Зараз сидять у ресторані. Квартирка в Майї не дуже кухонька, комора, маленький холи спальня. На перший погляд, усе стерильно, принаймні на кухні. Перш за все заходимо туди. Коля Львович вмикає всюди світло. А я зазираю в холодильник. Мені цікаво, чим вона харчується Літрова банка солоних огірків, літрова банка помідорів, у дверцятах півпляшки горілки Неміров, пепсикола, У найнижчому ящику для овочів чорна редька та буряк. Озираюсь, щоб поділитися міркуваннями з головою адміністрації але він десь зник. Зазираю до ванної кімнати. Цілковитий мінімум. Мило і звичайний болгарський шампунь. Дуже дивно, як для дружини-олігарха. «Пане президенте!» – гукає мене Коля Львович, визираючи зі спальні. «Підійдіть, но сюди!» У спальні спальне ліжко, яке впирається у стіну, під протилежною стіною письмовий стіл. У куті – телевізор на тумбі. «Ну що?» – запитую я. Коля Львович ловить мій погляд і спрямовує його на стіну над ліжком. Там у рамці під склом якась незрозуміла кольорова фотографія. Спочатку я розумію, що на ній багато червоного кольору, але є ще й сріблясті лінії. Але сфокусувати свою увагу чомусь не виходить. «Ну що там?» – ліниво цікавлюся я. «Хвилинку?» Коля Львович знімає туфлі, вилізає на ліжко і знімає зі стіни фотографію. Простягає її мені. Світло у спальні слабке і, здається, А Я йду з фотографією на кухню і кладу її там на столик. Нахиляюся. У роті виникає смак крові. Як у дитинстві, коли порізаний палець першим ділом засовуєш собі в рот. Фотографія медична, знімок зроблено під час операції. Людська грудна клітка розверсте і зафіксована блискучими, хромованими затискачами і щепцями в такому положенні. Посередині серце пронизане білими, голубими венами, жилами судинами. Верхні судини серця перетиснені синенькими жовтенькими прищипками. Таке відчуття, що це не серце, а міна сповільненої дії, а синенькі та зелененькі штучки – це дроти, які треба від'єднати, щоб міна не вибухнула. «Як ти гадаєш, чиє це?» – запитую я неголосно. «Зрозуміло, чиє?» – відповідає за спини Коля Львович. Її. Колись було її. Вірніше, колись було його. Його. Замовкни, перериваю я його заїкання. Зробиш мені копію. Зрозумів? Навіщо? Дивується він. Я обертаюсь. Так-так, і навіть завтра. Його голос змінюється. Він починає кивати головою, як китайський булванчик Раптом у його кишені задзвонив мобільний Зрозумів, відповів він у мініатюрну слухавку телефон Гаразд Вона вже виходить з ресторану, повідомляє він мені Молодець, кажу я Хто? Вона? Ти молодець, ти за всіма стежиш? Стежить моя служба я тільки стежу, щоб стежили. Державні інтереси потребують великої уваги. От і я кажу. Молодець, так і далі тримай. Розділ 97. Київ, липень 1985 року. Тут прямо, потім повернете ліворуч і відразу побачите триповерховий будинок пояснює нам з мамою старенька. Дощ накрапає. Мама тримає у руках розкладну парасолю. Позирає на небо, розмірковуючи, чи варто розкривати парасолю через оці дрібні краплини. Ми йдемо в міську лікарню номер 17. Туди вчора ввечері перевели Дмитра. Добре, що це хоч поруч із божевільнею. Мама схвильована. Заходимо у двір. «Травматологія?» – перепитує лікарняний двірник «Мітла в його руках завмирає» – він обертається до лікарні «Здається, перший поверх, але вийдіть не через приймальню, а через другі двері, що там ліворуч» «Дмитра ми знаходимо швидко, він лежить у третій палаті» «Палата невелика, три ліжка, на одному лежить милиця» Друге охайно застелене, мабуть, вільне. На третьому – Дмитро з перев'язаною головою. «Ти що, ідіот?» – налітає на нього мама. «Хіба ж так можна? На двох п'яних та ще й з голими руками?» Лікар із психінтернату вже про все нам розповів по телефону. Увечері Дмитро, як і завжди, стояв біля огорожі і дивився на трамвайну зупинку. Там стояла дівчина. Потім підійшло двоє парубків на підпитку, почали її зачепати. Потягли в ліс. Тоді він перестрибнув через огорожу і побіг за ними. Одного схопив за волосся і навіть вирвав з його голови жмут. Ці орли покинули дівчину і побили його. Врешті-решт синці подряпини, струс мозку і пошматований одяг. «Тобі ще пощастило?» Продовжує мама. Могли б взагалі вбити. А Дмитро, повернувши голову, байдужим поглядом дивиться то на мене, то на неї. У житті є завжди місце для подвигу, неголосно кажу я, і на худорлявому Дмитровому обличчі з'являється легка посмішка. Мама несхвально дивиться на мене. Ти взагалі мовчав би, соромить вона мене. Він же хворий, вона показує на Дмитра. А ти здоровий, ледацюга, сидиш на моїй шиї. Я скоро піду вчитися, у вересні. Куди? яхидно цікавиться вона. Не вірить мені звичайно. В інститут легкої промисловості, на громадське харчування. Її очі на мить примружуються, ніби зіставляючи мої слова з дійсністю. «Та хто ж тебе туди візьме?» – сміється вона після недовгої паузи. «Щоб туди потрапити, потрібно скласти іспити. «Складу без жодних проблем», – спокійно запевняю я. Вона махнула рукою і перевела свій погляд на Дмитра. «Ти приймаєш усі ліки?» – він киває. «Лікарів слухаєшся?» – знову киває. «Оце я розумію». Ідеальна розмова. Хіба можна сперечатися чи сваритися з людиною, яка на всі запитання лише киває головою? У чомусь я заздрю, Дмитрові, але у чомусь дрібному. Насправді, моє життя видається мені набагато цікавішим та насиченішим. Вчора, наприклад, з отцем Василієм Допомагали старому заносити в комуналку меблі, придбані в комісійному магазині. Зараз у нього є і тахта, і ліжко, і круглий стіл, і буфет, і три різні стільці. Два м'яких та один віденський з фанерним сидінням. «Невже він усе ж таки перебереться туди жити?» – сумніваюся я. Але й так зрозуміло, що перебереться. З грошима йому допоміг отець Василій. Лише на самі меблі пішло 100 карбованців. Та ще додати червінець шоферові вантажівки. «Ми не будемо довго його тут тримати», – повідомляє на завершення нашого візиту лікар. «Ще днів зу три, і якщо біль вщухне і впаде температура, переведемо назад». Мама погоджується і суне троячку лікареві в кишеню халата. «Красно, дякую», – отішається вона, – «бо я сильно злякалася, думала, що переломи». Розділ 98. Київ, вересень 2004 року. Я навіть не знаю, як змалювати цей дивний і водночас важкий стан, коли жодна думка не обмірковується до кінця, коли голова перетворюється в емальовану миску, над якого встановили допотопну м'ясорубку. До цієї м'ясорубки жбурнули цілком логічні, чітко і вербально позначені побоювання і здогади. Потім перемололи, але в миску, вірніше в мою голову, нічого не потрапило. Ні, Міркую я. Я зателефоную до нього і попрошу зачекати до народження близнюків. І от я дзвоню до Гмазову, розповідаю йому про найближчі сімейні плани. «Гаразд!» – у його голосі відчувається цілковита байдужість. «Працюйте поки що там само. а Якщо знадобиться, я вас знайду». І я подумки поставив хрест на моїй міністерській кар'єрі. Тепер сиджу і дивлюсь на свій робочий стіл, з яким уже розпрощався, я навіть не знаю, що маю тепер робити. Сергію Павловичу, в кабінет зазирає нілочка, оченята світяться на ногах нові туфлі і блискучі колготи кольору шампанського. Можна до вас на хвилинку. Я не заперечую, мені потрібно відволіктися. Нілочка присідає навпроти. Сергію Павловичу, щебече вона. А в мене у п'ятницю новесілля. Благаю вас, приїдьте. Без вас це не буде свято, це ж ви. А де купила? запитую я. На Севастопольській площі. Однокімнатну. «Ні», – радісно хвалиться вона, – «дві кімнати, пощастило!» «Нехай тобі щастить і надалі!» – я цілком відвертий у своїх словах. «Поки я поруч з вами, буде щастити», – впевнено бронить її голосок. «Звідки така впевненість?» «Я ходила до ворожки». День промайнув швидко. Після розмови з секретаркою та двох бесід з колегами, я покірно повертаюся до виконання обов'язків міністра. Дивно, що ніхто, навіть Нілочка, не помітили, що добру половину дня я був як порожня трилітрова банка, з якої вилили все, що було там раніше, а нічого нового не залили. Ну як? Зустрічає мене запитанням Світлана. «Ніяк», – зітхаю я. «Пообіцяли зателефонувати. Нам слід обміркувати дату вильоту. Лікар сказав, що найпізніше – через тиждень. Потім буде небезпечно. От добре, – думаю я. Не києм, то палицею. Міністр усе знає про майбутні пологи Світлани». Гадаю, що проблем не буде. Розділ 99 Київ, грудень 2015 року Дивно все це, але останнім часом я очікую нагоди повечеряти разом з Маєю, як можливості розслабитись і відчути себе простою людиною, яку не обтяжують різноманітні проблеми. Саме людиною, а не чоловіком. Чоловіком поруч із нею я себе чомусь не відчуваю. Чи, може, не відчуваю її жінкою? Вона для мене людина, яка несподівано стала приємним співрозмовником. Мені так довго і нудно її нав'язували. Вірніше, її непомітне сусідство нав'язували мені досить помітно. Хоч я зараз і звик до неї, але однаково подеколи дивлюсь на неї підозріливо, обережно. Добре, що вона цього не помічає. А коли й помічає, то все одно мовчить і не реагує. Адже це найшляхетніший різновид реакції – не реагувати. Ми знову вечеряємо. Нам знову прислуговує, здається, Зоя. Від цієї білявки в білому фартушку, як і раніше, пахне гарними парфумами. Сьогодні четвер, і зовсім випадково у нас вийшов рибний вечір. Філе сьомги, салати з креветок і крабів, солянка за ситром і чудове біле вино. «Я іноді буваю неправа», – говорить Майя, – Обсмикуючи жакетик смарагдового кольору, надіти на блузку бордового кольору Усі бувають, заспокоюю її я Та ні, я про конкретне Можемо сьогодні випити кави в мене? Я збентежений У моїх очах те саме, що й у голові тоді в мене не було ні кави, ні кавоварки, але зараз усе є. Я охоче погоджуюся і дізнаюся про архітектуру цього будинку дещо нове. Ми сходимо поверхом нижче, заходимо в невеликі двері, що праворуч, і опиняємось у службових приміщеннях. Проходимо через кілька кімнат, повз цілий ряд пральних машин і шафок із безлічю шухляд. Виходимо через інші двері та опиняємося на вже знайомих мені сходах чорного входу. Піднімаємося одним поверхом вище і зупиняємося біля дверей її квартирки. Сідаємо на кухні. Тут приємно тісно, тут виске і невисоке віконце. Крізь нього можна побачити вогні нічного подолу. Під підвіконням Три човунних ребра батареї Від них іде тепло Кавоварка Сіменс гурчить і починає плюватися свіжою кавою Аромат наповнює приміщення «У тебе тут непогано», – кажу я, обдивляючись навкруги «Ти не був у мене», – посміхається Майя. «У мене і справді непогано Чотириста метрів житлової площі Кухня на тридцять метрів з барною стійкою Тобі доводилося снідати за барною стійкою власної кухні. Ти поганої думки про мене. Я не завжди був президентом. У мене також є квартира з барною стійкою на кухні, на бульварі Лесі Українки. Адже це також не моя квартира за стіною твоєї спальні. Коли я сказав слово «спальня», Майя стрепенулася, стривожено поглянула на двері кухні. «Ти маєш коньячок до кави?» Я вирішив її відволікти. «Так». Вона принесла пляшку таврії і дві чарки. «Скажи мені, а ким ти будеш потім?» Поцікавилася вона несподівано. «Потім?» Потім я буду ніким з великої літери. Таке постійно трапляється з колишніми президентами. Деякі з них опиняються відразу в двох місцях. У тюрмі і в підручниках з новітньої історії. Деякі – тільки в підручниках. А втім, президентів у нас було ще досить мало. Та й кожен намагався відсидіти по два терміни. Адже й один термін – це важко. Важко, погоджуюсь я. Особливо важко стало тоді, коли збільшили термін. Можна було б усю роботу зіпхнути на адміністрацію і кабмін, і тоді голова звільняється від болю і з'являється можливість випити кави у приємній компанії. Тобі тут самі не нудно? Зазвичай жалоби триває рік, її голос раптом став тихим і замисленим. От і я посиджу, полежу поруч із серцем Ігоря, а там видно буде. Я не встиг переживати її останні слова. Задзвонив телефон у холі її квартири. Вона швидко вийшла з кухні, через кілька секунд знову з'явилася. «Це тебе розшукують?» Я без великого бажання підніс слухавку до вуха. «Пане президенте!» «На вас чекає генерал Світлоу з важливим повідомленням», – доповів мій помічник. «Де чекає?» «Тут у резиденції». «Налий йому кави і нехай дочекається». Телефонний дзвінок не міг не порушити крихку атмосферу цієї кухні. Майя Володимирівна додала у свою стопку коньяку і підвела на мене погляд. «Справи кличуть», – запитала вона трішки сумним голосом. «Кличуть», – відповів я. але свій кон'ячок я доп'ю, не поспішаючи». Вона дуже здивувалась, коли побачила, що я присідаю за стіл. «Я справді нікуди не поспішав». Світлов зачекає. Його новини до ранку не скиснуть, а ми ще порозмовляємо… Порозмовляємо з Маєю Володимирівною про справи сердечні, поговоримо відверто, не соромлячись, але тільки поговоримо. Розділ сотий Київ, липень 1985 року Двері до комуналки старого мені відчиняє чолов'яга в спортивних штанах з відвислими колінами, Неголений та попояс голий. На його ногах я впізнаю туфлі для розлучення старого. «А Давид Ісакович удома?» – запитую я, підозріливо дивлячись на туфлі. Він незабаром прийде. Можете почекати на нього в його кімнаті. Я проходжу довжелезним коридором біля туалетних дверей. Цей туалет я запам'ятаю надовго. Там на стилі висить сім лампочок, а біля дверей на стіні є сім різних вимикачів. Коли я вперше зайшов туди, то вімкнув перший, що потрапив мені під руки. Та щойно я зачинився у туалеті, світло згасло. Хтось із сусідів, мабуть, власник цього вимикача, Добряче пильнував, щоб ніхто не користувався його іменною електрикою. У кімнаті було як і перше, порожньо, незважаючи на те, що з'явилися меблі, і навіть ліжко застелене, а зверху лежать одна на одній дві подушки для покращення враження. Чогось тут усе ж таки бракує, але чого? Я роззираюсь. Може, картини-фотографії на стінах? Мій погляд зупиняється на віконечку. Тепер я розумію, що не вистачає штор. Мирна мама продала їх разом із меблями. Штори були важкі, зеленкуваті, з сірими смугами. Пам'ятаю, останнього дня перед їхнім від'їздом ми з Мирою зачинилися і завісили вікно. Незважаючи на те, що на дворі сяяло сонце, в кімнаті відразу настали сутінки. Її мама, напевно, розуміла, чим ми будемо тут займатися. Вона навмисно пішла прогулятися Києвом, попрощатися зі своїм дитинством, як вона сказала. А ми ніжилися на дивані до шостої вечора. А потім у двері постукав той самий голопузий сусід, повідомив, що миру кличуть до телефону. Довелося вставати і одягатись. І цей диван через півгодини буквально висмикнули з-під нас. Приїхали покупці з вантажниками і забрали його к бісовій мамі. І вже останньої ночі ми раз з мамою ночували у своїх знайомих. Наступного ранку ми ще зустрілися на розі коментерної Саксаганського біля гастроному. Їхні речі громадилися на пероні, а поруч дзещала юрба тих, хто проводив. Юрба вихваляла Відень, де іммігрантам відразу ж видають на руки кульок з бутербродами і пляшку Кока-Коли. А ми дивились одне на одного останнє і мовчали. Між нами виростала стіна. Поміж нами виникала відстань, яку поки що неможливо було побачити очима. Ми звикали до думки, що наші шляхи розходяться. Навіть останній поцілунок видався мені якимось млявим, вимученим. Вона не плакала, а власне, вона б і не мала плакати. Цей від'їзд тягнувся дуже довго – я був залучений до нього як якась корисна ланка Я бив перед старим поклони, щоб той згодився подати на розлучення Ходив купувати йому одяг Коротше кажучи, моя місія давно змінилася і добігла кінця А цілувала і кохала мене мира останні кілька місяців найрадше за інерцією а, може, хотіли віддячити, хто його знає. Тепер я точно знаю, що в житті немає нічого вічного, і кохання має своє завершення і пристрасть. У кімнату заходить Давид Ісакович. «А, ти вже тут?» У його руках кульок з продуктами, на його ногах – хатні капці». «Сусід поцупив ваші коричневі туфлі і ходить у них по квартирі», – нащіптує я на сусіда. «Чому поцупив?» «Ні, я дав йому карбованець, щоб він мені їх розносив. Я вже п'яти стер до крові. Їсти будеш?» Ми присідаємо за круглий стіл, щоб перекусити. «Ти знаєш?» – старий відірвав погляд від порізаної лікарської ковбаси, що лежала не на тарілці – а на сірому магазинному папері. Виявляється, держава винна мені півтори тисячі карбованців, уявляєш? Це ж як. Я ж не отримував пенсію кілька років, от і не збиралося. Зараз тільки перейти соцзабес, отримати довідку, і я мільйонер. Куплю виделки, ложки, тарілки. Потрібно з Труханова усе позабирати, адже там усе є. Труханов тепер дача. Я там буду відпочивати влітку, а взимку купатись. А сюди треба придбати усе окремо. Можемо разом перейти до сінного. Цей мотло копійки коштує. У двері зазирає голопузий сусід. Давиде, там тобі телефонують із-за кордону. Старий швидко виходить, а повертається збентежений. «Якийсь ідіотизм!» – бурчить він. Телефоністка сказала, що мені намагалася дозвонитися звідня, але не змогли. Звідки вона знає? «Адже вона тут, у нас на АТС сидить, дорепа пришелепкувата!» «Може, це через неї не змогли дозвонитися, тому вона і знає?» «Припускаю я». «Он воно що!» – розуміє старий. «Все може бути! Все може бути!» «Але все одно добре! Виходить, вони ще у Відні!» Розділ 101. Київ, вересень 2004 року. П'ятниця. «Покажіть, будь ласка, цю із зеленими смужками». Звертаюся я до продавщиці. Вона стає на маленький стільчик і акуратно знімає з полиці тарілку, яка мені сподобалася. «Туреччина?» – запитую я. «Та що ви? Франція! Погляньте на ціну!» «На скільки персон сервіз?» «На 4, 6 і 12». Я замислююся. «Сервіз?» Це не перше, що спало мені на думку, коли я подумав про новосілля Нілочки. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що саме така думка завітає і в голови інших гостей. А навіщо їй більше, ніж один сервіз? Я повертаю тарілку продавщиці, проходжуся з гаслим поглядом по інших тарілках і супницях і сам собі киваю. У магазині фарфор, що на хрещатику, мені більше нічого робити. Йду до цуму. Я радію, що там є величезний вибір тостерів. Але в моїй голові раптом з'являється нова думка. Це друге, що прийде в голову гостям придбати на входини. Але третя ідея повинна бути оригінальною. Я купую в кафе «Універмаго» розчинне капучино в одноразовому стаканчику. Присідаю до столу і думаю. А в голові замість своїх думок запах парфумів Жанни з Вона знову була в нас у гостях вчора ввечері. І я не відчував ніякого протесту чи роздратування. Ми сиділи за столом, пили біле вино і їли курку-гриль, яку принесла Жанна. Вона була одягнена охайно, навіть зі смаком, а в її жестах і поглядах відчувалася м'яка, навіть, можливо, ніжна млявість. А йдучи, вона сказала мені, «Чому Світлана телефонує мені, а ти – ні?» «І коли ж це ми з нею перейшли на ти?» – намагаюся я пригадати, але не можу. «Дядю!» Дайте на бутерброд, тягне мене за рукав мале циганча у джинсах і джинсовій курці. Йди мої машини, там платять, відрізаю йому я, не відволікаючись від власних думок. Бери ми й сам, мудило, дзвінко вигукує він і повертається до іншого столика. Що ж я маю купити? Я дивлюся на годинник. До новосілля залишилося півгодини. Я запізнюся у будь-якому випадку. Світлану я вже попередив, що додому прийду пізніше. Усе начебто нормально, але немає подарунка. Я знову проходжу повз велику кількість відділів та зупиняюся перед вітриною з фотоапаратами. Ідея. Хороший фотоапарат і чудовий букет-троянд. Ось цей? Олімпус? Перепитує хлопець-продавець. Так, це із нормальною оптикою і плівку кодак. Тепер можна купувати квіти. Нікому не спаде на думку дарувати на новосілля фотоапарат. Я в цьому впевнений. Я під'їжджаю на таксі до дев'ятиповерхового будинку. Номер будинку 13. Другий під'їзд – Квартира 63, четвертий поверх. За дверима напрочу тихо. Невже інші гості теж запізнюються? Ой, Сергію Павловичу, ви прийшли, радіє Нілочка, як добре. Я що, перший? Ні, ви єдиний. Вона обхоплює двома руками букет аристократичних блідо-жовтих троянд. Пакети з фотоапаратом і плівкою залишаються тим часом в моїх руках. «Ви проходьте, проходьте в кімнату, я миттю, тільки вазу візьму». У квартирі пахне щойно завершеним ремонтом. Усе чистеньке, новеньке. В коридорі стіни салатові, а у вітальні – рельєфні німецькі шпалери – з ледь помітним малюнком у пастельних тонах Новенькі меблі, круглий стіл Накритий рожевою скатертиною Накритий для двох Я таки дійсно єдиний гість Новосілля для вузького кола Вірніше, для начальника Гаразд Однаково в повітрі витає аромат спеції смаженого м'яса А я дуже голодний Голодний і в гарному настрої. Як це не дивно, але мені справді подобається робити подарунки. І радість на гарному личку Нілочки виглядає дуже щиро, так що кортить погладити її або навіть поцілувати. На столі в мельхіоровому відерці пляшка червоного напівсолодкого шампанського. Саме таке, яке найбільше мені смакує. «Я відкрию сама», – Нілочка перебуває моє бажання допомогти завзятим грайливим поглядом. Вона одягнута у джинси і синю шовкову сорочку, у обтяжку. Вони ніби навмисно придбані на розмір меншими. Вона притримує корок, поки газ шиплячи, виривається з пляшки. «Якби ви тільки знали, яка я вам вдячна», – Нілочка піднімає келих. Ви собі цього навіть уявити не можете Чому ж це не можу? Не погоджуюся я, але відразу розумію, що в її словах немає жодної спроби засумніватися в силі моєї фантазії Хоча, може, не до кінця Нілочка сміється А на роботі ви зовсім інший? На роботі всі інші, ви також? От якби ви прийшли на службу ось так, та ще зі своїм дзвінким сміхом, то вас би миттє у мене вкрали. Не вкрадуть. Завзятися й її зелених оченят знов радісно осяяло мене та прийшло наскрізь, як радіація. Давайте я вам салатику покладу. Ми їли і пили, їли і пили, Ніби всі ці салати, телячі відбивні, картопля фрі були якимись голограмами Ось вони стоять на столі Нілошка кладе мені вже другу відбивну, а мій шлунок не відчув ще першої На моїй душі і в тілі напрочуд легко Таке відчуття, ніби я втрачаю вагу Нарешті, не відчуття ситності а швидше за все спорожнілі салатниці і блюда зупиняють мене досить. Я піднімаю руку і жартівливим жестом шарахаюсь від решток їжі. Тепер тільки десерт. Нілочка прибирає зі столу брудний посуд і несе його на кухню. Я з тривогою позираю на двері, через які вона зараз занесе який небудь торт. Навіть найменший торт виявиться завеликим для двох. Але цієї миті у дверях з'являється вона в синьому шовковому халаті, підперезана таким самим синім паском. Вона зупиняється перед столом, грайливо дивиться на свої босиніжки, потім на мене. «Ви ж полюбляєте солодке?» – напівпошепки каже вона – і синій халатик спадає на підлогу. Нілочка застигає у позі Венери Мілоської, та на відміну від Венери, у неї все на місці, і я не можу не визнати, що голизна їй до лиця. Я дивлюсь на неї і відчуваю прискорення руху крові. Я трішки сторопів. Червоне шампанське пригальмувало мої думки але прискорило природно здорову реакцію тіла на жіночу голизну. І я сиджу, дивлюся на неї, не моргаючи, а сам метушливо шукаю у своїй голові раціональне пояснення, бажанню підвестися і полинути до неї. Та розумію, що поки шукатиму це пояснення, не підведусь. Ось мій порятунок. Треба просто засипати мозок різними запитаннями на зразок. Навіщо мені це? Чим це може скінчитися? Потім спадає на думку цілком просте пояснення. Але ж у мене дружина чекає двійню. Я переводжу подих, ніби вийшло. Але в її очах здивування та запитання. Вибач, я намагаюся говорити якомога ніжніше «Ти ж усе розумієш, ми чекаємо дитину, двох» Її обличчя виражає боротьбою емоцій Вона втримує на губах посмішку, а очі бігають, мов би шукаючи шляху до відступу «Я просто не знаю, як висловити вам свою вдячність», – шепоче вона і тут її очі втупились у мій подарунок, що лежав на дивані. «Сергію Павловичу, а ви мене пофотографуйте, хоч не так прикро буде, бо що ж тоді виходить, що я даремно все перед вами відкрила?» «Хоч не так прикро буде, – міркую я, – тоді все ж таки прикро, хоч це й так зрозуміло». «Я швиденько, з допомогою червоного шампанського», – уявив себе голого на її місці перед жінкою, яка не збирається роздягатися. «Так», – підтримує я її, – «чудова ідея». Я заряджаю Олімпу сплівку, і ми сміємося, що сили, поки я, як справжні папараці і Зевс водночас, метаю у неї спалахи-блискавки». А вона дивує мене своєю еротичною грацією. Її тіло набуває дивовижних, але природних поз, лінії. Її тіла починають двоїтися в моїх очах. Вона лягає на підлогу, розкидає руки і ноги в боки. І її голос весело бренить. А зараз зверху, ось так. А тепер біля дверей. Якоїсь миті я розумію, що грає музика. Нічний інтимний блюз. І те, що ми робимо, дуже нагадує танець. 36 кадрів оголеної Нілочки заповнюють плівку кодак, І ми, зупинившись, переводимо подих, ніби зовсім не фотографуванням займались. Дякую. Дякую. Нілочка швидко піднімається з підлоги, підбігає та цілує мене спочатку у губи. Потім у підборіддя Я зараз Я залишаюся сам Дивлюся на фотоапарат Кладу його на диван А сам повертаюся до столу Цей танець мені дійсно сподобався Але десь глибоко всередині відчувається дивний осад Чи то через те, що стримав свої бажання Чи через заздрість до молодості й чарівності Нілочки при тому, що і заздрість ця не наче не моя. Ніби це не я їй заздрю, а всі інші жінки, що втратили свою свіжість і завзятість. Розділ 102 Київ, грудень 2015 року. Ніч. Ти сюди прийшов через картоплю, дивуюся я, «Так, але, пане Президенте, це ж стосується дива. Виявилося дуже цікаво. Гаразд, важко зітхаю я і порухом голови спрямовую генерала Світлова до вітальні. Там ми всідаємося у темно-зелені шкіряні крісла. Між нами стоїть журнальний столик. «То що там?» – запитую я. Цей сорт картоплі викрадено з американської лабораторії, неголосно доповідає Світло. Розумієте, це американський топ-секрет. І яким же чином він опинився у нас та ще й на занедбаному городі? Розвідслужба Міністерства агрополітики А відколи Агропром має свою службу розвідки? «Давня історія», – киває Світлов, – «не хотілося втрачати кадри, а розвідка як така не була потрібна, та й не по кишені. Тому порозкидали спеціалістів по міністерствах. Раніше вони займалися технічним шпіонажем. Але наразі це нам ні до чого. Ну, викрадуть вони яке-небудь креслення. Нам-то що з того? У нас тепер головне – народ прогодувати» і ці розвідники поцупили в американців новий сорт картоплі, здогадався я. Так, а Ватикан його легалізував, зареєструвавши божественне диво. Розумно, за це варто випити. Я покликав помічника, і на журнальному столику з'явилася пляшка червоного артемівського шампанського. Коротше кажучи, продовжував я, Кимось була проведена блискуча операція, яка дозволить нам вирощувати цю чудово викрадену картоплю і надалі». «Так. Але ти знаєш, хто за всім цим стоїть?» Святлов заперечливо похитав головою. «Якби дізнатися, можна було б і достойно нагородити», – міркував я в голос. «Поцікавтесь у Міністерстві агрополітики», Зачекай, зачекай, я замислився, адже міністром агрополітики у нас генерал артилерії Власенко. От-от, ввічливо всміхнувся Світлов, тоді ми його і нагородимо. Власенко дуже рідко потрапляв мені на очі, але новина, яку приніс Світлов, потішила і здивувала мене одночасно. Ми ще не все втратили, якщо сільським господарством у нас командують генерали. Це правильно. Більше б нам таких генералів у цивільному житті і поменше у армії. Ми випили за здоров'я сільгосп-міністра та його команди. Незабаром Світлов пішов. А я зачинився у ванній, поставив келих із шампанським на підвіконня, і замилувався Андріївською церквою. Узвіз був порожнім і безлюдним. А вкрита льодом бруківка блищала у світлі жовтуватих ліхтарів. Світилося кілька вітрин кафе та магазинчиків. Раптом світло ліхтарів стало яскравішим. Я придивився. Побачив, що до світла ліхтарів додалося ще якесь світло. Виявилося, що знизу по зладеній бруківці видирається нагору жовтий джип «Хаммер». Його потужні фари на мить зачепили моє віконце, і я відсахнувся вбік, немов зачувши небезпеку. Світло фар ніби затрималося у моєму келиху з шампанським. Я простяг руку і забрав келих з-під віконня. Притулившись спиною до кахельної стіни, я ковтнув, пінястого вина, і до мене повернувся спокій. Розділ 103 Київ, серпень 1985 року. Дивина та й годі. Іноді бовкне щонебудь похопцем, а воно стає реальністю. Я ще спав, коли мати збиралася на роботу. Вона зайшла до спальні, потрусила мене за плече, та, мабуть, вирішивши напсувати собі настрою та не витрушувати мене з ліжка Соломіць, поклала поруч з моєю головою на подушку величезний конверт. Конверт я відкрив пізніше, коли пив на кухні чай. Дістав офіційний лист з печаткою та підписом ізомлів. Це була рекомендація, характеристика з військомату на колишнього рядового Буніна СП видана після служби в радянській армії для вступу на пільгових умовах в Інститут легкої промисловості. Характеристика була блискучою. Виявляється, що я був неодноразово заохочуваний і нагороджений знаком за успіхи в бойовій політичній підготовці. Цікаво, скільки коштувала мамі ця рекомендація? Хоча військоми... Народ петущий і простуватий. Гадаю, двох пляшок доброго коньяку вистачило. Не звертаючи уваги на яхидну посмішку, що з'явилося на моєму обличчі, щось зсередини підказувало «Це твій шанс, не втрачай його». Я намагався пригадати, коли вперше замислився про громадське харчування. «Може, в мене було голодне дитинство?» Ніби ні, ну й добре, лехпром то лехпром. Розділ 104. Київ, вересень 2004 року, субота. Я повернувся додому близько першої години ночі. Обережно, щоб не розбудити Світлану зайвим шумом, відкрив двері та на пальцях пройшов у коридор. Та всі мої старання виявились марними. Світлана не спала. Вона сиділа у кріслі і дивилась телевізор. Я зазирнув у вітальню, здивувавшись голосам, що звіти линули. Вона підвелася, поправила на собі просторний мохнатий халат тигрового забарвлення і клацнула дистанційкою, перетворивши якийсь російський серіал у чорний квадрат Малевича. Я вже думала, що засну до твого приходу. Вона обняла мене, перегнувшись через свій величезний живіт. Їсти будеш? Ні, я ж був на новосіллі. Дзвонила Валя зі Швейцарії. Світлана подивилася на телефон, ніби він мав підтвердити її слова. Давай присядемо, мені важко стояти. Ми присіли на диван. Уявляєш? Лікарі їй визначили для пологів той самий день, що й мені, 27 жовтня, просто якесь диво. Ми можемо родити з нею одного і того ж дня. Ну, то й що тут дивного? Пам'ятаєш, адже ми однієї тієї ж ночі, почав було я. Добре, що Світлана пропустила мої слова повз вуха. Вона вже знайшла добру лікарню у Цюріху, продовжувала Світлана. Не дуже дорого. Вона хоче, щоб ми родили разом. Ти ж не проти? Звичайно, ні. Те саме я їй і сказала. Уяви собі, ми будемо разом родити через стінку. Сміх та й годі. Адже я пологи бачила лише у фільмах. Дмитро захотів взяти участь, допомагати лікарям, уявляєш? Але я не хочу, щоб ти був там поруч. Не хочу. Там від лікарні є маленький готель. Чекатимеш у номері. Гаразд, гаразд. Так, і ще Валя сказала, що у Дмитра були проблеми. Погляд Світлани раптом став винуватим. Він утікав з дому. Два дні його не було. Зайшов пішки аж за 40 кілометрів. Просто взяв і пішов уздовж дороги. А потім сів на автобусній зупинці та сидів кілька годин, поки місцеві жителі не викликали поліцію. «Добре, що вони такі підозріливі. А то застудився б. Саме тоді йшли дощі. Йому професор після цього призначив десять уколів. Зараз він знову в нормі. Може, чаю хочеш?» «Після шампанського? Ні. Давай краще шампанське відкриємо». «Давай, але я багато не буду. Ти ж розумієш». «Звичайно, розумію». Погоджуюся я, стаючи з дивана. Ні, ти тільки собі уяви: троє наших спільних дітей з'являться на світ одного й того ж самого дня, в одному і тому ж самому місці. Це так чудово. В одну ніч зачали та в один день народимо. Вона радісно засміялася, потім піднесла долоні до рота і кінцями пальців прикрила свої губи які сміялися. Щасливішою та дурнішою я ще не бачив Світлану жодного разу. Розділ 105. Київ, грудень 2015 року. Умом Росію не збагнути. Це точно. Коля Львович примчав із цією відеокасетою півгодини тому, і я ніби поринув у світ казок. Але чомусь усі казки злилися в одну, і вона відбувалася у Москві. «Ще раз!» – повертається до мене Коля Львович. Він тримає два пульти – від телевізора і відеомагнітофона. «Давай!» Знову на великому плоскому екрані – З'являється російська тройка. Так починаються новини на телеканалі РТР. Потім уже сам репортаж. Зимові вулиці російської столиці. Вечір, прикрашений яскравими хризантемами вуличних ліхтарів. І багатотисячний хресний хід. Диктор за кадром поважно коментує – Мільйони православних росіян з величезним духовним піднесенням сприйняли рішення Високого Синоду про зарахування до розряду святих істинного захисника всіх сіромах і убогих Володимира Ілліча Ульянова Леніна, який став жертвою іудейки Фаїни Каплан. Від сьогоднішнього дня він буде знаний усім православним світом як святий великомученик Володимир. За згодою російського президента і патріарха Російської православної церкви мощі святого Володимира залишаться поки що в кам'яній почивальній під кремлівською стіною. Але слово Мавзолеї, що не відповідає православним канонам, буде прибрано. Якщо ви уважно придивитеся до учасників хресного ходу, то зможете побачити, що багато з них вже тримають у руках ікони з ликом святого великомученика Володимира. А зараз новини спорту. Коля Львович вимикає телевізор, знову важко зітхає «Потрібно якось реагувати?» – шепоче він без усякого ентузіазму «А може зачекаємо?» – запитую я «Все ж таки наша політична традиція – не реагувати, а вичікувати» «Але загальне ставлення до цього потрібно виробити» Впирається Коля Львович, і я відчуваю, що він має рацію Треба довідатись, як поставляться до цього святого наші патріархи Домовилися, бери з собою голову комітету з релігійних питань І відвідай кожного, потім доповіси Коля Львович повільно йде на його обличчі такий вираз, ніби я наказую перетнути йому заміноване поле. Але він сам приніс цю звістку. Вона розпалила його більше, ніж мене. Значить, в нього повинно вистачити рішучості розібратися з цією казковою ситуацією, у якій є все, що необхідне для захоплюючого дитячого сюжету. Принц у кришталевій труні, юрби Юродових законами і корогвами – Сніхи і жовті кульбабки вуличних ліхтарів Так, мало не забув Є ще Бог, який спостерігає за всім, що відбувається Розділ 106 Київ, жовтень 1986 року Життя прекрасне хоча б тим, що інколи не можна керувати, наче мотоциклом Узяв Розвернувся на 90 градусів і далі прямій. Тільки нова пряма цікавіша за стару От і сьогоднішня моя пряма – саме задоволення Ніколи б не подумав, що студентське життя-буття – це така лафа Вчисься собі на трійки-четвірки Ходиш на дискотеки і в гуртожиток до студенток Отримуєш 36 карбованців стипендії і це при тому, що горнятко кави в кафешці поблизу Легпрому коштує 7 копійок. Усе треба робити вчасно. І я справді цілком вчасно прийняв слушне рішення. Не біда, що всі інші студенти молодші за мене на кілька років. Зате в мене позаду армія, а попереду впевненість у завтрашньому дні. Та й ставляться до мене всі, як в армії до діда. І викладачі особливо не наїжджають. Ази громадського харчування я вже засвоюю Історію КПРС вивчаю, як і має бути. Наш професор з марксизму-ленінізму не поважає ні Сталіна, ні Брежнєва. Його головний герой – Микита Хрущов.